Професія – квітникар Автор – Наталія Дев'ятко Місто – Дніпро Відкова королівна Читає Вікторія Бошко Кожен день народження мої маму намагаються здивувати Одного разу їй подарували справжню черепаху Тваренка прожила у нас років п'ять Поки мій двоюрідний брат Славко не виконючив нашу тортилу а на його думку – новітні перевтілення якогось із ніндзя-черепашок. Я таки не зрозуміла, кого саме, але тортиллі живеться в нього і зараз дуже добре. Цього ж року подруга принесла мамі справжнє диву – орхідею ніжно-фіолетового кольору. Називалася квітка фалено-псисом, мала довге листя темно-зеленого кольору, та багато коріння, що зеленими змійками визирало з прозорого горщика. А найголовніше – це високий квіт, схожий на півмісяць. Аж 15 дивовижних квітів. Щоправда, розпустилися поки лише половина, але все було попереду. Ми довго зітхали навколо орхідеї. Сперечалися – це хлопчик чи дівчинка, бо орхідея ніби вона, а горда назва – фаленопсис. Начебто він. Зійшлися на тому, що це квітка, тому дівчинка, і зробили з нашої красони фоток сто. Мої подружки з фрестрічки зеленіли від зазрищів. Орхідея була справді розкішною, і всі це визнавали. Перший захват минув. Орхідея поселилася на вікні, звідки її було добре видно з будь-якої точки кімнати. Одна за одною розпустилися квіти. Я бігла до орхідеї кожного ранку, щоб першою побачити, чи не розкрилася за ніч чергова квіточка. Мені здавалося, що моя квіткова королівна радіє таким вітанням і теж чекає, коли я прокинуся. Оскільки у мами було багато роботи, відповідальність за полив нашого дива поклали на мене. Як і чайник, бо у нас вода річкова, жорстка, а це для орхідей не корисно. Так просто з крана не візьмеш. Тоді чекала, доки вода вистегне, і стане просто тепленькою. Наливала у спеціальну посудину і занюрувала туди горщик із квіткою. Рівно на пів години навіть таймер ставила, чітко виконуючи вказівки маминих подружок. Все було наче то добре. Всі квіти розпустилися, що стало приводом для чергового селфі і зливи захоплених коментарів. Фотка, де квітуча гілка, замінила мені корону. Зайняла почесне місце у моєму профілі. Орхідея поквітла ще на місяць, а тоді одна за одною квіти підсохли і відпали. Я засмутилася. Та це ж лише перше цвітіння і попереду ще багато радісних хвилин. Милування дивовижним подарунком. Але щось було не так. Я не розуміла, що саме. Відчувала неспокій. Моя королівна не росла. У неї не з'явилися зелені пуп'янки на корінцях, як про те писали в інтернеті. І зовсім не збільшувалося листя. А на минулому тижні два листка швидко пожовкли, зморщилися і теж відпали. У суботу до нас у гості приїхала Кіра, старша сестра невгамовного Славка. Кіра була старша від мене на 4 роки і вже перейшла до 10 класу. Їй багато чого дозволяли, тому я заздрістю дивилася на її пофарбоване у чорний колір волосся. Нині Кіра захопилася готикою. І це не могло не позначитись на її зовнішність. Хоча практика показувала, що за півроку імідж і захоплення Кіри наймовірніше кардинально зміниться. У її класі навіть жартували, що ніколи не знаєш, якого кольору вона прийде завтра. Іде твоя квітка, покажеш, Настю? Ледь не з порога зажадала побачити орхідею гостя. Орхідея від квітла, зітхнула я. Я оце хотіла той пагін, на якому були квіти, зарізала, та поки не зрозуміла, як це правильно робити. І скільки вона квітла, два місяці. Дивно, зазвичай фаленопсиси квітать не менше трьох. Кіра замислилась. Добре, що ти нічого не чіпала. Той пагін називається цвітоносом. І ми зараз глянемо, чи є там сплячі бруньки. З них іще можуть вирости квіти. Ти розумієшся на орхідеях? Трошки сміхнулася дворідна сестра. То каже вже свою розпіарену на весь інтернет королівну. Ми підійшли до підвіконня, де поряд із іншими горщиками сиротливо примостилася орхідея. Я з сумом помітила, що новий листочок почав в'янути. Кіра рішуче взяла горщик і роздивилася орхідею з усіх боків. Замислилась, посумнішала. З її вигляду я зрозуміла, що щось явно не так, і Сама не заспокоїлася. Неси газету, наказала Кіра. Зараз подивимось, що трапилось. Вона витягла орхідею з горщика разом із потрібними шматочками кори, якими було засипане коріння квіти. Почала обережненько розпутувати коріння, звільняючи від кори, та швидко лейнулася, побачивши серед гірок пластикову конструкцію. «Глянь, Настю, що ці нехітники, які мають квітами упікуватись, вигадали!» Несе ножниці, вату, спирт. А ще, чи є у вашій господі кориця або зеленка? Кориця є, швидко відповіла я. Зеленкою у мене були свої непрості стосунки. Сідрані коліна і подряпини. Особливо, коли ганяєш по двору зі Славком і можеш невдало приземлитися. Завжди замазувалася зеленкою, яка потім так погано змивається. Якщо Зеленка знадобилася ляквістки, це вже точно несерйозно. серйозно. Я принесла все необхідне із моєю допомогою, коли треба тримати квітку, щоб не поламати листя. Кіра розпочала операцію порятунку. Спочатку вона розрізала пластикову конструкцію, бо виплатити її з коріння було неможливо. Я витіла разом із нею великий шматок вагкого моху. Це свагну, пояснила Кіра. І як кожен мох Гарно тримає воду. Орхідеї привозять за кордон це довга дорога, і щоб менше їх поливати, ось таку гадоту й вигадали. А такі ігри для орхідеї смертельно небезпечні, але ж орхідеї з тропіків там постійно ідуть тропічні зливи, здивувалася я. Тільки дощ падає зверху і болоти не утворює. Орхідеї у природі ростуть не в землі, а на трохлявих деревах, звисають із ним своїм цвітом. Вони корінням дихають, не лише під воду. І якщо надовго залишити квітку у воді, коли поливаєш, вона може захлипнутися. Я таймер на півгодини ставлю, — зауважила я. — І це правильно, розумниця, — сміхнулася подруга. А ось корінь, бачиш, що вилазить із горщика. Вона торкнулася довгого крученого корінця, що нахабно стирчав із горщика. Це термометр. Не морхідея вимірює Температуру повітря, у кімнаті. Кіра таємничо стишила голос. А іноді мені здається, що корінням вони і думають. Це їхні мозки, вони розумні. Та перестань, розсміялася я. Розповідаючи про мешканку тропічних лісів, Кіра уважно обслідувала коріння. Особливу увагу звертаючи на те місце, де тривалий час був вогкий мох. Вона продезінфікувала ножниці спирту. І обрізала все сухе коріння, і те, де, на її думку, почала заводитися гниль через надмірну вогкість. Всі зрізами щедро посипали корицею, теж дезінфекції поранень. Слідкуй за нею, якщо листя або коріння почнуть сохнути або в'янути, одразу телефонує. Можливо, ми видали не всю гниль, хоча вона зітхнула. Якщо гниль поселилася там, де росте листя, квітку вже нічого не врятує. Але я сподіваюся, що мого позбулися вчасно. Ми переставили квітку на підвіконня, прибрались на столі і вирішили почаювати. За здоров'я моєї красуні. Кіра розповідала, що у неї теж є орхидей, жовта у коричневу плямочку. І вже другий раз квітне. Тільки Славкова сестра не настільки щедро ділася своїм життям з інтернету. На щастя, моя красуня вижила. За кілька тижнів у неї на пару сантиметрів виросло листя. І нині воно гігантське, з'явилися молоді корінці, а одного ранку із плячих броньок почали рости нові гілочки з квітами. За півроку Кіра подарувала мені білу орхідею, сортову, з закругленими листям. посаджену не в кору, а в кульки, які регулюють водний баланс, що дуже зручно з пекотним літом. Тепер, моїй красунь, не буде сумно, бо в неї теж є подружка. Може, і справді поти від нас, вони спілкуються між собою. А тої ночі я довго не могла заснути. Все думала про орхідеї і людей, які ставляться до квітів лише як до джерела прибутку. Я б так ніколи не вчинила. Зараз на моєму вікні живуть не лише орхідеї, а ці незвичайні рослини, моя гордість. Я про них можу розповідати годинами. На вихідних ми разом із Кірою ходимо у ботанічний сад, де познайомились із фахівцями, які розуміють мову рослин. Це квітникарі. Ми їм допомагаємо і нас дуже хвалять. Кіра сказала, що тепер остаточно визначилась із своїм вибором професії. Вона вчитиметься на квітникаря. А я ще подумаю, мало що у житті буває.